Atzo, gaueko behatziak eta batean lab sindikatuak prentxoreko bat egin zuen Bainako suprefeturaren hain zinean etxeratze aginduari buruz edo aginduari buru eginez sindikatuak aspaldian duen eskaera bat herripikatu nahi zuen, mai ekonomiko soziala osatzea eskatzen dute krisi sanitarioaren ondorioak tipitzeko ta emendik kudeatzeko gurekin antxetai ratiko estudioetatik eh, eren aga egunon Egun Atzo ekin zenuten beraz e, prentsa aurreko ekintza ollakango dugu desobedientzia ekintzak kisa ere ikusten ahal e, nola pasa zena. Ongi pasa danzkenean,mar bo, da bost e dosei pertsona bakarrik zirela hor printtsaurrekoan eta printtsa horreko egin eta gero dena joan dira etxera eta... Ongi pasada prentsaurekoa. Hor hmm, autua egin zuen, behatziak eta batean, hor tenure simbolikoa, etxeratze aginduaren kontra eginez, zergatik? Bo, jakin behar da, martxoaren hogeita irutik, suprefektura, suprefekturari bi eskutitz bidali genituela, beraz, intervelatu genuela. Gerostik ezugu izan uh, erantzunik, beraz, suprefetaren uh, isiltasuna eta amezpresua salatzeko, Hor, ba, um, pentsatu dugu, zer ez, uh, etxeratzi, agindua urrat, urratzea, eta behar bada horrela, ba, entzunago izanen ginela. Hmm, eskutitzak bidali dis, dituzela, zer uh, basen eskutitza horietan? Eskutitzean uh, alde batetik bazen salaketa, uh, ez? Gobernament gutik hartzea ziren salatzeko, ez ba egin ditu uh, normalak atxematen. Alde batetik pentsatzen dugu, uh, dagoen egoera, Dela, haiek uh, hartutako erabakien ondorio bat, batez ere zerbitzo uh, publioak suntsitzen dituztenean. Eta, eta gero, bestaldetik ere, guk esaten dugu, hemen dik hartu barditugula erabakiak. Hemengo eragile soziopolitikoak politikoak bildu barditugula, eta guk gure erraietatea ezagutzen dugunez, ba, hemen dik uh, erabaki barditugula gauzak. Mm. Eta ez, Itxoin, Paris, Bordele edo Paueko erabakiak etxeratze agindua, beraz, uh, gerostik uh, konfinamendua gehitu da, eh, neuhi zoxotzetan, etxeratze agindua zenuten, no, hor, uh, jomugan, beraz? Eh? Bai, hor bai, etxeratze agindua zen, boaz genekien, um, egun hor bertan izan beste agerraldi bat, hori hain uh, ikusia genuen, beraz, bon, ikusten dugu dena den neurriak uh, zentzu berdinean uh, joaten direla, beraz, hola, uh, Eta hor, beraz, zer egan nahi duzu e, konfinamendurik, ez li eta ikela izan behar, krisi sanitario hori e, erantzuteko? Ez, ez du hori esaten. Bo, lehenik lehen errandakoa ez, uh, ikusi behar da, nondik datozten zein dira arrazoiak, gauden krisi sanitario honen uh, arrazoiak zentzu diren, talde batetik hori analizatu behar da eta hori konpondu behar da. Guretzat da, kapitalismoak ekartzen digun ondorio bat, argita garbi. Eta gero, e, guk garaian, bon, jakin behar da martxan nogeita irutik, e, guk aldetzen geduela da, konfinamendu gogorrago bat, baina motzago bat ere. Beraz, hor hartzen dira erabakiak, enpresa ondiak irekiak dira, eta guretzat hori ere ondorio larriak ditu. Beraz, ez dugu esaten zer egin behar den zer ez den egin behar, baina pentsatzen dugu guk hemendik, hausnarketa hori gimbardo gula, eta hemendik hartu behar ditugula erabaki horiek. Hor mm. da, beraz, uh, be, zuen eskaeraren uh, muina, maai ekonomiko soziala ausatzea eskatzen duzue, eh? hilabeteak, hortan uh, ari iziztela, zer da, uh, ze, espikatzen legozu, zer den uh, maai horren uh, ideea? Bai, maai, bon, jakimar da, garapen kontse hilutik uh, gu, parte hartzen dugu garapen kontseiluan? Eta hortik atera da elkarrizketa soziala dituriko istantzia bat. Eta guk esaten duguna da, um, sozial mailan ere, emendik hartu barritu gula erabakiak eta emendik istantziak sortu barritu gula. Yakimar da, lankodeak adibidez sozialari dago kionez, eh? um, baliatzen duela, erabiltzen aldugula lankodea, ZPL delakoak sortzeko, eta hortik, konvenio uh, kolektiboak sortzeko hori dena, noski, uh, langileen onerako, eta akordio egen bitartez ba, langileen uh, malintzako betu nahi ditugu, noski. Jakin barda baitugula harremanak, uh, bueno, elkarrizketa sozial hortan, badiraia danik uh, sindikatu batzu, bada, ZFDT, UNTZA, ZFTC, eta patronaren aldetik ere UDES eta ZPM, ÖBZ lako sindikatak hartzen dutenak, Hor falta zaigu, mm. eta pentsatzen dugu denak elkarrekin gauzak egiten ditugula hemendik.: dik. Mm. Eran nahi du, lekuko sindikatuak direla hor, edo patronalen hor deskariak? Bai, hemen patronaren aldetik denak dira, eta medef ezesik, eta sindikatuen aldetik de, um, CGT. CGT falta zaigu batez ere. Beraz, pentsatzen dugu badela egin eta hemendik ere gauzak sortza ditugula la, langileen onerako. Eha, e, konkretuan, zer egan nahi luke beraz e, denak erkaartuz e, gero? E, Mandezagun, baienako ospitalearen zat, e, postu batzu sortzearen eskaera edo erabakiak hartzen ahalko Pentsatzen dugu badirea bi alde bara pribatuan egiten aldena eta publikoan. Beraz hor aipatu dut CPL hori izango zen pribatuan. Beraz hor izango zen lan kodigoa, lan kodigoaren hobetzeko egiten aldiren komenio kolektiboak uh, firmatzea edo izenpetzea. Eta gero dago alde publikoa ere, beraz zerbitzu publikoak hor gehiyo alde politikoak sartu uh, barko ziren horretan uh, eta hor uh, elkargoak izango luke gehi hitza, pentsatzen dugu. Kaso, horretan, beraz, hor da, aipatzen duzuen erantzun eskasa, mai ekonomiko-sozial hori eskatzen baitu lab sindikatuak, erantzunik ez duzuela adirazi duzue, noren gandik itxaiten dituzu erantzunak? Bo, gure ustez, bon, ezugu itxen behar, ikusten da paristik eta bordeletik eta paoetik, ezugula deusik itxen behar, eta gus, haiatu bargarela gure aldetik, Uh, mai hori sortzen. Beraz interpelatu ditugu beste sindikatuak, ari gera buruz buruzkoak egiten eta sortzeko jakinez badirela aukerak hori sortzeko. Ikusten dugu Euskal Herrian gauza asko sortu direla eta hor ikusten dugu borondatea delarik gauza asko egiten aldirela. Adibidez, elaborantza ganbara, adibidez euskoa, adibidez energia edo hiener bezalakoak sortu dira ta pentsatzen dugu borondate politikoa delarik gauza asko egiten aldirela, eta sozean mailan ere, gauzaak sortzen alditugula. Eta noren eskutik e, erantzunak itxaitan egiten zuen? Hor, um, beste sindikatuak interpelatu ditugu, ez dugu erantzun haundirik izan, eta hor saiatzen gara buruzburukoak egiten, eta argi, argi da, denak ados gartzen magira, uh, gauzaak egiten aldirela, eta jurudikoki ere posible direla. Hor duan, ondoko etapa, zoin duzu, ikusita konfinamenduan sartzen garela, gaur, gaur erdian, hori pentsatu duzu? Baina noski, hor um, ikusita egoera oso zaila da, hor ba uh, buruzburuko batzuk buruko uh, egin beharrak, baina hori da egoera den aldatzen dela, eta bo ikusiko dugu EPE eta no leitzan baina uh, gus eur da dugu lauretan ikusi dugu konfinamendua zarek hartzen duen eta benetan hor gaude denak biskat galduak eta hori beldura sortzen du eta azken finean egia da ez jakintasunak sortzen ditula oso egoera zailak eta guk Segituko dugu gurean, eta ikusko dugu zep izanen den. Ados. Eren muruaga lab sindikatuko kidea entzuten gurekin gure nantzeta, igatiko, estudioetatik, miresker gurekin egonik? Bai, miresker zuai...